Jetzt sehen wir schon, wer jetzt Wien hört. Okay. Ja, ja. Jetzt, jetzt kommt was. Jetzt ist was. Jetzt ist soweit. Jetzt hier ist, jetzt hier ist, jetzt. Jetzt ist. Jetzt ist soweit. Ah, jetzt ist soweit. jetzt. Ja, jetzt ist es jetzt das Echo vom, vom Kunsthof. Ja, das ist auch was Echo. Hört man ganz schön früh. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das im Hintergrund hören. Ja. da waren jetzt die Autos. Und die Straßenbahnen. Und alles, was das tägliche Leben so bietet in Zürich, an der Lehmertstraße, 44, da sitzen wir. Jetzt im Sommer sind wir ja zu fünft, 14 Tage lang, fünf Leute, der Knut Aufermann, den haben sie heute vielleicht auch schon gehört, der fährt immer mit dem Cabrio durch die Gegend und macht ein Feedback. Aber Es gibt natürlich auch noch andere Personen im Kunsthof. Und diese anderen Personen, die... Wie soll man das sagen? Der Johnny. Der, der Johnny mit seinem Kopf in der Luft. Der kommt heute Abend wieder und zeigt dann, was er gesammelt hat. Ja, und dann sind nur drei Personen dort, der Lange der Philipsen und... Der Marold auch. Ja. Ja, wir haben ja drei, wir haben ein bisschen. Sie hören ja, es eigentlich Für jeden von uns ist es eigentlich genauso. Das ist eigentlich das Schöne, wenn man zu dritt ist. Das ist das Schöne, wenn man zu dritt ist. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, zu dritt sein. Ich meine, jetzt nicht so en famille. Also, jetzt nicht in der Familie. Klar, das ist normal. Das kennt man. Die Kleinfamilie in Europa sehr bewusst gefördert von allen Staaten, die man sich vorstellen kann, in ganz Europa. Ich glaube auch in der Schweiz, ich weiß jetzt nicht, das ist nicht ganz so wie in China drüben, da ist es ein bisschen anders, da ist es ja eher eingeschränkt, da sagt man, nein, ein Kind reicht. Wobei, das werden Sie sich jetzt auch wieder überlegen, das war dann so wie ein Hund oder eine Katze, da haben sie gesagt, ein Kind. Sie haben verschiedene Unterschiede festgestellt, aber haben gesagt, nein, ein Kind reicht. Wir haben ja so viel Leid. Und diese Varianten, dass jetzt von China uns rüber dann die chinesischen Kinder schicken, das haben sie jetzt noch nicht. Kinderlandverschickung ist ein bisschen her, das hat es ja früher gegeben. Heute gibt es das ja nicht mehr in der Form. Gut, ja klar, ja sicher. Also ich weiß jetzt nicht, der Schröder ist ja jetzt auch bei euch. Er arbeitet ja auch hier in irgendeinem Verlag. Ich weiß jetzt nicht, nicht Rangierer, sondern wie heißt jetzt der Verlag? Ringier. Ah, ja, das ist sowas ähnliches. Da, da tut er jetzt ja äh, praktisch beraten, wenn er nicht in Russland ist oder auch in Hannover. Und der hat es ja ganz geschickt gemacht. Der hat ja jetzt dann praktisch ein russisches, gleich, ein russisches Kind dann adaptiert. Der ist, hat sich nicht so weit hinübergetraut. Ich weiß nicht, wie es euch geht jetzt, wie es Ihnen geht hier in der Schweiz, ob Sie sich so weit trauen. Das muss man sich ja einmal überhaupt erst vorstellen. Sagen, aha, wir sind da, wo sind die anderen? Also, von hier aus denken. Ich glaube, das kennt ihr ja ganz gut in der Schweiz. Gell? Ihr habt das ja immer ganz gut, ich, ich kriege so neutral. Aber sagen, wir sind wir, aber auch schauen, was ist mit den anderen. Gell? Also, jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie die chinesisch schweizer Verbindungen sind. Das kann mir ja dann vielleicht einer von Ihnen, eine von Ihnen, von Euch Ein bisschen näher erläutern. Ist ja überhaupt so. Gell. Ich meine, das, was wir jetzt hier machen, egal ob wir jetzt über China reden oder, oder ob wir Song, ja, Musik anbieten, wir lernen das ja jetzt eher in der Interaktion. Gell. Wir, wir sind ja jetzt nicht nur zu fünft hier. Ich meine, für uns selber können wir das schon machen. Das ist klar, das ist auch ganz angenehm. Eine schöne Sommerbeschäftigung in einem wir Jurten, Zelt sitzen und warten, dass die Leute kommen. Manchmal kommen ja, junge Frauen vorbei, gell? auch Männer, aber eher Frauen, im Kunsthof in der Limmatstraße 44, aber die sind da nicht so interessiert. Die, glaube ich glaube, haben sie jetzt noch nicht im Radio gehört, was wir da machen. Die sehen uns nur. Aber wenn sie das dann verbinden können, also die Sicht mit dem Hören, weiß jetzt gar nicht, wie da jetzt das Substantiv dazu hast. Langer, ja. Langer, Lange, sag einmal, äh, weißt du das Substantiv zu? Sicht? Hör. Jetzt haben sie das Ketter lange der kann nur schlechter sprechen. Hör, das glaube ich nicht. Hör heißt das nicht. Hör, Sicht und Hör. Nein, Hörbarkeit wahrscheinlich. Irgend sowas. Im Deutschen ist das immer ein bisschen schwierig, das so miteinander zu verbinden. Gell. Ähm, Hör, Sicht, Hör. Nein, ich glaube es nicht. Vielleicht fällt es da noch ein langer. Ja. Gut, also, wo waren wir stehen Wir waren in China. Was ja jetzt noch nicht funktioniert, gell, wir schicken ja die Arbeit, ich weiß jetzt nicht ganz genau die Schweizer Verhältnisse, aber es gilt auch für die Schweiz, soweit ich das verstanden habe. Wir schicken ja die Arbeit dann da Jetzt außer die Arbeit für den Fremden. Gell, also Tourismus ist ja auch in der Schweiz recht stark. Da muss man dann, denen muss man was anbieten. Gell? Die kommen hierher, die schauen sich das an und sagen, aha, so schaut es bei euch aus. Ja, man muss sich vorstellen, eigentlich ist ja die ganze Schweiz ein Museum. Ich meine, das gut für ganz Europa. Gell? Aber eigentlich ist das ja ein Museum, wenn man sich das so richtig vorstellt. Gell? Wir haben Platz, wir haben Berge, wir haben auch ein paar Berge. Die Luft ist gut, die Lebensmittel sind in Ordnung. Was will man mehr? Gell? Die Leute verstehen ja sich auch irgendwie, auch wenn man jetzt nicht eine Sprache spricht. Ich spreche ja nicht so viel Leute Englisch in der Schweiz, eher Französisch und die Franzosen sprechen auch kein Englisch. Also sind es schon mehr, die Französisch sprechen. Aber das alles zusammen ist halt doch ein Museum. Gell? Also für die Chinesen, die jetzt da rüberkommen, die sagen, aha, das ist schön, das ist interessant, ja, aber wir machen das anders. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das noch nicht mit der chinesischen Kinderlandverschickung, dass die jetzt noch nicht ihre Kinder darüber schicken, weil sie sagen, nein. Also. Also, ich meine, müssen wir mal überlegen, da hatten wir unsere Kinder in ein Museum schicken. Das ist ja ganz schön für die Bildung, dass sie ein bisschen was sehen, was früher war. Aber muss man sich vorstellen, ein Museum, das ist ja nichts Lebendiges. Gell. Das sind lauter tote Sachen, oder? Also, normalerweise. Heute ist das ja alles ein bisschen interaktiver, so wie das Radio geht. Okay, da kann man irgendwo drauf drücken dann geht es aus oder an. Und dann schaut man weiter, und dann geht es auch wieder weiter. Also das sind schon ganz schöne Geschichten. Aber so richtig, also jetzt so richtig mit dem Museum, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ich verstehe da schon die Chinesen, gell? Ich würde sagen, ich verstehe sie, die Chinesen. Dass die Chinesen jetzt einmal... Sagen, haben wir dann jetzt unsere Kinder nicht ins, ins Museum schicken, das verstehe ich. Also diese Art von Austausch funktioniert jetzt noch nicht so richtig. Gern. Genauso wenig wie der Austausch jetzt schon mit Ihnen, mit Euch. Ich meine, wir sind jetzt den ersten Tag da. Zwei Leute haben was vorbeigebracht, das muss man sagen. Die haben zwei Postkarten vorbeigebracht. Das war sehr schön. Das hat mir gut gefallen. Langer hat es nicht so gut gefallen. Der hat sich, bisher hat er sich noch geziert und gesagt, nein, das hänge ich jetzt nicht auf die Postkarte. Aber wir haben ja gesagt, wir brauchen auch eine Innenausstattung. Wir brauchen hier für dieses Riesen, für diese Riesenjote. Ja, die, die ist ein bisschen modern interpretiert, muss ich sagen, ja. Aber wir sind ja jetzt auch nicht in der Mongolei, sondern wir sind ja auch hier in der Schweiz. Da dürfen wir das schon tun. Um uns rum sind ja auch lauter junge Leute, die mit Gestaltung was zu tun haben. Da haben wir gesagt, ja, dann, der mal auch ein bisschen gestalten. Der mal uns einmal sagen, wir kennt jetzt die Jute ausschauen, gell? Und jetzt schaut es halt so aus, aber wir brauchen eine Innenausstattung, wir brauchen eine pfundige Innenausstattung. Wir sind jetzt nur so, ich weiß nur so ein bisschen rudimentär, gell? Die Technik ist da, sonst werden sonst nicht her. aber alles andere kann noch erweitert werden. Ja, und das war Ich. Das wäre wirklich richtig schön, wenn wir von Ihnen noch was bekommen würden. Also, wie gesagt, zwei Postkarten haben den Anfang gemacht, der lange zieht sich noch ein bisschen, wie gesagt. Aber ich sagen, wir, wir, werden schon, wir werden das schon nochmal gescheit machen. Mit Ihrer Hilfe. Mit Ihrer Hilfe werden wir das schon noch vorwärts bringen. Es wäre ja gelacht. Mir drei, Verrate ihnen, was wir drei haben. Wir waren nicht jetzt in China, aber wir waren in der Mongolei. In der Mongolei gibt es jetzt nicht die Schwierigkeiten mit der Kindfamilie. In der Mongolei ist das sowieso alles ein bisschen anders. Und genau deswegen haben wir gesagt, wir bringen die Jurte hierher, wir erzählen ihnen euch die mongolischen Geschichten. Wir haben einige mongolische Sachen mitgebracht. Als allererstes natürlich überhaupt die Idee, eine Radioheimat Jurte, hast du in den ganzen Tag sprachen, Heimat, eine Radioheimat zu schaffen, eine Radiojurte zu schaffen, eine Radiojerewarnjurte zu schaffen, die in Kunsthof zu stellen und einmal für sie, für euch zu senden. Aber natürlich haben wir auch mongolische Sachen mitgebracht. Wir haben zum Beispiel die geheime Geschichte der Mongolen mitgebracht. Ich sage es euch, Das ist eine pfundige Geschichte. Daraus wird es dann auf alle Fälle hören. Aber was haben wir noch mitgebracht? Wir haben die sagenhafte Geschichte mitgebracht, wie der Radio war in die Mongolei gekommen ist. Und die da sagen, das ist dann eine Geschichte eher für die Nachtzeit, wo es ein bisschen kühler ist. dat de Maro is ja. in, Wo is die denn? Wo is die denn gold?